Рука біля щоки. Огюст Роден, великий французький скульптор, глибоко проник у мову жестів, коли створив мислителя. У кого виникає сумнів, що це скульптурне зображення людини, заглибленої в розробку проблеми? Коли людина спирається щокою на руку, вона поринула в роздуми. Перебуваючи в позі критичної оцінки, людина підносить руку до обличчя. Старається підборіддям на долоню. вказівний палець витягає вздовж щоки, решту пальців нижче рота. Нахилена голова Жінки з раннього віку інстинктивно розуміють значення цього жесту що створює враження уважного слухання і свідомо використовують його, коли мають справу з чоловіком, на якого хочуть справити враження. Їм це нерідко вдається. Якщо оратор знає цей жест, він помітить, коли аудиторія втратить інтерес до його повідомлення і може також оцінювати, наскільки добре сприймається його інформація. Це особливо корисно, коли лектор хоче подати великий матеріал за короткий час В умовах інформаційного перевантаження Люди демонструють байдужість щодо додаткових відомостей При цьому голови тримають скоріше прямо, ніж у бік Спини розправляють, потім горблять Далі починаються погляди в стелю, на годинник, на інших людей Зрештою, деякі повертають тулуб у напрямі до виходу. Почухування підборіддя Цей жест, добре, давайте подумаємо, поширений, здається, у всьому світі. Його можна спостерігати, коли людині належить прийняти рішення. У риторичних жестах Генрі Сідонса сказано, цей жест означає, що мудра людина – Мовить содження. Такий жест часто можна помітити у гравця в шахи, який має зробити наступний хід. Прийнявши рішення, він припиняє почухуватись і не тільки тому, що йому потрібна рука. Багато ділових людей вдаються до цього жесту, хоч деякі намагаються його приховати, роблячи лише малопомітні рухи почухування. Вираз обличчя, що відповідає цьому жесту, трохи примружені очі. Людина, мовби би, намагається розв'язати проблему на відстані. Жести з окулярами Найпоширеніший варіант – повільно і обережно зняти окуляри, навіть якщо в цьому і немає потреби. Це своєрідна пауза для роздумів. У більшості випадків людина хоче дістати від строчку або час для обмірковування свого становища перед тим, як учинити рішучий опір, вимагати пояснень або поставити запитання. Щоб виграти час, звертається і до такого жесту – знімають окуляри і беруть у рот дужку. Походжання Багато людей вдаються до нього, намагаючись розв'язати складну проблему або прийняти нелегке рішення. Це позитивний жест. Проте з тим, хто походжає, не слід забалакувати, бо це може порушити хід його думок. Наприклад, спеціалісти зі сфери торгівлі розуміють, як важливо дати спокій потенційному клієнтові, коли він проходжається і обмірковує, чи варто купувати. Чимало переговорів успішно завершилося завдяки тому, що один з учасників сидів, не вимовивши жодного слова, поки інший виконував свій ритуал прийняття рішення, неспішно походжаючи кімнатою. Поскубування перенісся Цей жест, що, звичайно, поєднується із заплющеними очима, свідчить про глибоку зосередженість і напружені роздуми. Переживаючи внутрішній конфлікт, людина може опустити голову і скубнути себе за перенісся, щоб перевірити,